Puncte de reflecție. Bine v regăsit, dragi prieteni, 9 și un sfert. Continuăm ediția matinală de 9 septembrie. La microfon revine Vitalie Nache. Spuneam și mai devreme, invitatul ediției de astăzi este analistul politic Ion Tăbârță, expert la Centrul de Analiză și Consultanță Politică, Politicon. Îl și salut, bună dimineața, bine ați venit, domnule bărță! Bună dimineața. Ne vom referi în decursul aceste emisiuni la cele mai importante noutăți de ultimă oră. Vom reveni la situația din Ucraina. Ne vom referi și la alegerile parlamentare preconizate pentru data de 30 noiembrie a anului curent. Ne vom referi și la alte evenimente de ultimă oră. Vă reaminti că era început și ultima sesiune de uh, toamnă iarnă a, a actualului parlament, va fi o sesiune scurtă luând în considerare aceleași, sau petrecerea acelorași alegeri parlamentare. Domnule Tăbărț, am atras atenția întâi de toate asupra unor declarații făcute de un oficial important din Ucraina, e vorba de Andrei Lusenko, cel care declara că Așa numiți omuleți verzi ar fi apărut deja și în Republica Moldova și așa după cum se vehicula și în presa anterior, aceștia au fost instruiți în unele regiuni din Rusia și chiar din Republica Moldova, în regiunea sau la bălți astfel, că spune domnul Lucien că Republica Moldova abia e la ar putea să fie abia la începutul unor tensiuni asemănătoare cu cele din Ucraina. Da, este o declarație alarmantă. E indiscutabil că autoritățile noastre trebuie să facă tot posibilul să afle ce se ascunde în spatele acestor declarații a oficialului ucrainian, pentru că, într-adevăr, după câte cât se pare, Lucrurile devin unele foarte alarmante pentru Republica Moldova. Este evident că acești omulez um verzi, dacă ei într-adevăr sunt așa cum, uh, cum reiese din această declarație, atunci ei sunt pregătiți în perspectiva alegerilor parlamentare din 30 noiembrie, că până la alegeri în campania electorală, că după alegeri în perioada post-electorală pentru a tensiona situația. însă cel mai probabil acești omuleți verdi vor fi plasați în regiunile mai puțin conectate la centrul, mă refer mai puțin conectate la Chișinău. Desigur este vorba de sudul Moldovei. De ce nu și este, nordul. nordul? Este vorba și de belt și toți acei analiști, comentatori dintr-o anumită zonă a spațiului nostru public care susțin că evenimentele din Ucraina nici de cum nu afectează și nu influențează evenimentele Interne aici în Republica Moldova se greșesc sau de fapt poate nu se greșesc, dar fac acest lucru premeditat pentru a ne face pe noi sau pentru a face autoritățile să se culce pe, pe ureche și nu a fi uh, foarte atenți și a nu sta în gardă permanent și ca și să urmărească cum cele întâmplate din Ucraina se pot răsfrânge direct și aici la noi în Republica Moldova Cum ar putea acționa concret acești așa numiți omuleții verzi pentru că în Ucraina am văzut care au fost acțiunile acestora au intrat pe teritoriul Crimei Moscova a zis la un moment dat că nu are nicio treabă cu ei, chiar dacă a recunoscut ulterior liderul de la Kremlin Vladimir Putin. Haideți să spunem că a recunoscut. Chiar i-a decorat pe acei omuleți verzi care au ocupat, de fapt, Crimea. Ce pot face în Republica Moldova, de fapt? Ce pot face? Pot lua anumite teritorii sau pot ocupa edificiile de bază la unor... Și au nevoie și de un pretext. Găsesc pretextul... Pretextul probabil este unul foarte simplu, că eu cred că dacă într-adversa sunt în acești omuleți vers, ei vor tulbura situația așa la nivel de, de subteran, fără a ieși la suprafață în perioada campaniei, pentru a manipula opinia publică, iar dacă în rezultatul alegerilor campaniei electorale din 30 noiembrie, vor veni sau se vor păstra la conducere forțe pro europene din Republica Moldova, sub pretextul că actuala conducere nu ia în calcul interesul poporului, sau că au fost fraudate alegerile, sau că au venit o, o guvernare fascistă, sau naționalistă, sau pro-română. Uh -huh. Cazul uh, Ucrainei este un loc când acel prav sector condus de diaruș, care de fapt a acumulat 4, în jur de 4%, sau puțin peste 4%, era manipulat opinia publică că ar uzurba puterea în stat. Se, se va merge sub astfel de pretexte că acestea omuleze verzi să ocupe anumite teritorii, cel mai probabil sudul țării, Găgăuzia, Raionul Tărăclie, cu scopul de a scoate de sub administrarea Chișinăului, autorităților centrale, Să creeze un nou focar separatist, ceva similar cum a fost după 2 septembrie 1990. Sigur că se vor convoca, nu mai știu ce, adunare a aleșurilor locali, cel mai mult nu este exclus chiar și din cei eleși în adunare populară a utaga Găuzea ca să se autoproclame, ulterior să ceară ajutor de Rusie sau de la Teraspol și, și tot așa, cam, cam acesta ar fi scenariu acestor omuleți verzi. Și desigur că în Federația Rusă ea în acest scenariu, chiar dacă poate pe undeva aceste omuleți verzi sunt exager exagerați, însă pentru a fi un cap de pod spre Odessa, pentru că Odessa este vizată pentru a face conexiunea dintre Teraspol și, și Odessa. Sau, în, în, în, în această linie spre Marea Neagră, care se vină de-a lungul unde fac Mării Negre, Odessa aici în Estul, Nord, Vestul mai degrabă, dacă noi nu uităm din perspectiva Federației Rusă, Mării Negre, atunci Odessa este un punct strategic foarte important iar pentru a realiza această conexiune dintre Tiraspol și odeza, cumbrată, este un cap de pod foarte bun. La situația regională complicată și la riscurile și amenințările ce persistă asupra securității statului, a vorbit într-un interviu cu Europa Liberă și șeful SIS-ului, Mihai Bălan, cel care a spus că peste 100 de ONG-uri, servicii și organizații partide, mass media, sunt gata să sfârșie acest pământ să rupă în bucăți țara, a fost de fapt un citat. A precizat că toate sunt monitorizate limitele legislației a acestei structuri, referitor la campanie electorală pe care a calificat-o deja drept agresivă, Balan a spus, deținem informații că sunt provocatori, care au intenția de a destabiliza situația din Republica Moldova, mai ales în campanie electorală, atrag atenția cetățenilor să fie vigilenți și să nu reacționeze la acțiunile provocatorilor, îndeusebi în timpul manifestațiilor în masă. Probabil aici e punctul nevragic pentru a răspunde la provocări, la anumite provocări, ne referim la manifestările în masă. Și vom avea mai multe manifestări în centrul capital, în piața Maria Adunării Naționale, inclusiv cu participarea ași interpreți cum e Cobzon sau alții. Dar nu numai această manifestare cu. Dar aduc multă nostalgie pentru cei care plâng după. Mai, eu une, mai degrab, Uniunea Sovietică. Mai degrabă mă înclin să cred că la participarea lui Cobzon și. Alți uh, cântareți care, cum ați spus dumneavoastră, provoacă nostalgie post-sovietice, probabil aceste forțe provocatoare vor fi mai uh, cuminți. Putem să ne așteptăm la provocări de așa gen, alte sărbători care nu au nimic cu uh -huh. campania electorală. De exemplu, Ziua Orașilor sau Ziua Vinului. Ziua vinului. Noi am mai, mai avut cazuri când zicea eu orașul dacă nu mai greșesc s-a aruncat o granată în, în populație. Mai degrabă aș vedea pe această filieră, dar niciodată nu poți ști. Dar referitor la, provo la manifestațiile masă, într-adevăr... De în asemenea ele... provocare la un concert cu interpărății ruși ar conveni, haideți să spunem, Federația unora, Rusă. da... Și deci fi un pretext ar, -ar găsi un pretext sicur. Da, manifestările în masă sunt punct, Este un punct nevralgic Evenimentele din, din 6-7 aprilie Ne-au convins De acest lucru Principalul este că sisul nostru Dar nu numai sisul Să fie într-adevăr vigilent. Eu sper că până la urmă Acolo sunt profesioniști Același domnul Balan care a fost așa interpretat destul de controversal de profesioniștii domeniului, în funcție a sisului, până la urmă sau s-a acomodat în această funcție și sisul nostru, este gata să facă față acestor provocări, care la sigur vor fi. Alta este cât de serioasă sunt aceste provocări, cât de bine ele sunt pregătite, cine stau în spatele acestor provocări. Am văzut în Ucraina. Inițial, Federația Rusă a încercat să acționeze acolo prin fel de fel de mercenari și aventurieri. Când acest scenariu nu a mers, acolo s-a introdus armata regulată. Armata regulată, fără semni distincții sau așa numiți omuleți verzi, care au acționat în Crimea. Și summit-ul NATO de, la, de săptămâna trecută din țara Gailor a acordat o foarte mare atenție acestui tip de război hibrid. Când armata unei țări invadează teritoriul altei țări, însă această armată nu are niciun fel de de distinție. Deci tot, nu tot... o face fățiș și o face prin asemenea metode? Indirect, indi Indirect. Totodată toată lumea știe că, de fapt, Rusia a invadat Ucraina, însă, din punct de vedere a normelor dreptului internațional, mm. este dificil să, să condamn Federația Rusă direct pentru una când într-o într, -o, într -o, adver, introduce armata și ai recunoscut-o oficial... s mai declar război. s mai declar război. Acum vedem că, așa, în liniște s-au ocupat teritoriul, noi nu știm, suntem nimici, suntem mici, noi nu știm nimic, gen în gen așa ceva, ca ulterior, după ce acest teritoriu a fost ocupat, el să fie declarat parte, component a, stat, a statului cotropitor. Uh, Într-adevăr, lucrurile se pentru uh, devin foarte serioase pentru noi. Uh, nu, nu este exclus un astfel de scenariu Cu acest ominoz, uh, omuleț verzi se ocupe regiunea Găgăuză. Uh, sigur că uh, această campanie omuleților verzi va fi însoțită de, de o campanie mediatică uh, propagandistică foarte, foarte dură oamenilor le vor fi spalate, de creierile, în Federația Rusă la sigur că această propagandă tot va avea loc și încă cum va avea loc, așa că toate aceste ONG-uri, organizații, dar în special organizațiile paramilitare, trebuie acum urmărite de către SIS. Spune domnul Bălan, șeful Serviciului de informații și Securitate, că instituția pe care o conduce de fapt nu prea dispune de pârghile necesare pentru a, nu știu, pentru a, a, a avea mâinele dezlegate în cazul unor investigații mai acerbe. A, amintește, spre exemplu, că o investigație specială nu poate fi efectuată în afara unui dosar penal și că a, un asemenea proiect de lege rămâne a fi controversat în Parlament. De fapt, vorbim aici și de interceptări telefonice și de alte măsuri de investigație de care nu poate profita astăzi serviciul de informații și securitate dacă nu e deschis un dosar penal Bine, dacă este vorba de securitatea țării, eu cred că ar trebui aici să nu fie vorba de astfel de, de, de situații, una când tu încarci drepturile unei persoane Prepr și alta când atentezi când la securitatea la Când este pus în pericol securitatea statului Aici cred că automat ar trebui să fie deschis acest dosar penal Iar colaboratorii să aibă toate mâinile dizlecate Să aibă libertatea acțiunilor pentru a apăra securitatea statului de a vedea ce sunt ce sunt cocești omul de unii și cum au fost instruiți, de către cine au fost instruiți, cu ce scop în mod special au fost instruiți. Deci ar trebui schimbată această lege? Bine, aici când le s-a redus atribuțiile sisului, ului s-a încercat de a terminat cu această moștenire de tip sovietic însă de la stat la stat a contrabalansa într-un fel atribuțiile acestei instituții cu altele instituții de drept exact, dar totuși noi trebuie să luăm în calcul că suntem într-o regiune geografică destul de vulnerabilă destul de nesigură să zic așa, mai ales acum iar în astfel de state une, situația în regiune este una foarte dificilă unde securitatea este pusă în amențare de regulă serviciile secrete sau serviciile care apără securitatea statului au atribuții mai mari dacă să reieșim din acest context desigur, dar totodată știți să nu se primească cum era în perioada comuniștilor când SISO s-o numai cu dosare pentru partidele politice sau pentru oponenții politici, de politice a celor aflați la putere Asta. Nu, nu, nu asta este rolul sis la Noi Și acum, cetățeanul, când au auzi de SIS, de securitate, imediat au, au acele asocieri uh, din perioada sovietică sau când era KGB-ul, că, de fapt, în orice stat, aceste servicii lucrează sau stau la vechea securității statului. Dar, în perioada sovietică, de fapt, KGB-ul a fost unul contra cetățeanului. Și de aici, probabil, aceste reticențe a cetățenilor simpli față de aceste organe. Toate că mm. în orice sat normal. Nu această... de asta zic, domnule Dăbărță, poate e controversată această inițiativă care e la Parlament cu deslegarea mâinilor serviciul de informații și securitate pentru investigarea m, anumitor cazuri, pentru că într-un caz s-ar putea face trimitere la securitatea statului pe fundalul situației din regiune, pe de altă parte, pe plan politic intern, cineva ar, ar putea să-și uh, facă mentele în raport cu anumiți oponenți politici și ne aducem aminte de criza politică de după pădurea domnească atunci când la IVEAL au apărut interceptări telefonice uh, despre care putem doar bănui cum uh, au apărut uh, Poate de asta zic că e controversată această lege în Parlament exact, Pentru că de ea să... se pot folosi anumiți oponenți politici Chiar în sânul actualei guvernări de Mai coaliție Mai se spune că la noi anumite persoane Ar controla anumite instituții de stat Și având la care aceste instituții desigur, ei le pot folosi ca niște bâti Împotriva oponenților politice De fapt ce a fost în perioada comunistă Dacă ți-ai permis să interceptezi Tele, da telefoanele cuiva, cu vorbirile telefonice ale cuiva și am văzut asta, pentru că nu a apărut din senin. din senin. Acum, păi, de ce te plângi că nu ai putea când e vorba de, de problema securității statului să nu interceptezi niște așa, printre alte, Vorbiri între altele. Printre altă ca ulterior Să face o scurgere de informații în spațiu public. Special, adică Și folosir... deci rămâne această suspiciune că ar fi urmărită de fapt alt, ar fi urmărit alt lucru. Mai degrabă ar, ar trebui acum de deschis un dosar penal sau dar nu dosar penal, dar dosar de investigare, sau cum se mai numește în serviciul ăsta operativ și fiind deschis acest dosar, atunci ofițerii SIS-ului au toate mâinile dezlegate. Mai ales dacă, cum directorul SIS a declarat că sunt aceste organizații, eu cred deja acest dosar de, de, de lucru ar trebui de mult să fie, să fie deschis. Iar în cadrul acestui dosar, eu cred că colaboratorii SIS au toate mâinile dezlegate să intercepteze anumite convorbiri sau să aibă acces la datele personale a unor persoane care să sunt suspecte de astfel de acțiuni. Dar acest lucru nu înseamnă că trebuie să încădrezi pe toți acolo, pe cine vrei sau cum vrei. Dacă o anumită persoană este bănuită sau este, sunt, sunt anumite suspiciuni pe el cumva ar activa împotriva securității statului Republicii Moldova, atunci automat el trebuie să intre în acest dosar de lucru. Va fi campania electorală una agresivă, după cum susțin liderii mai multor partide politice aflate la guvernare. Va fi desigur va fi una. Ne interesează agresivă între cine? Exact, aici am vrut să spun. Este evident că va fi una foarte agresivă între forțele, forțele antieuropene, care vor, vor acționa agresiv, și, desigur, cele pro-europene, care vor încerca să răspundă sau să deci facă. Deci, între față. forțele antieuropene, pe de o parte, și, pe de altă parte, între forțele pro-europene. Pro-europene, pentru că acest referendum este unul cu un caracter, cu o miză foarte mare geopolitică. Inclusiv vor fi implicații mari și din exterior, de aceea atacuri vor fi dure. Deja vedem numai acest personaj controversat, o Osatoi, cât, cât face, care a apărut așa, practic, de, de nicăieri în spațiul politic moldovinesc și încearcă să acționeze ca un tăvăluc, în special împotriva forțelor pro-europene și, desigur, în special a de meului. Alta este întrebarea pe cât forțele pro-europene vor duce o campanie civilizată sau, cu alte cuvinte, va fi într-adevăr o competiție electorală între ele și nu uh, vor fi atacuri în murdare, atacuri sub centură. E, bine, este dificil ca într-o campanie electorală să nu mai scape câte o săgeată reciprocă. E, însă problema este chiar dacă vor fi atacuri, ele să, să fie în niște cazuri izolate să fie mai degrabă abatere de la o, o anumită înțelegere de uh, fair play sau o înțelegere de a duce o campanie civilizată, iar în linii mari campania să fie între aceste forți pro europeni una corectă, pentru că în linii mari, după cum ne arată sondajele, aceste trei mari, mari partide pro-europene uh, vor fi cele care vor forma o eventuală coaliție pro-europeană după alegeri în Republica Moldova. Acum, partidele aflate la guvernare, partidele pro europene ar trebui să da dovadă probabil de maturitate politică pentru a nu se cotonoci, după cum se spune în această campanie electorală. Au motive să o facă pentru că pe undeva lupte pentru același fel de electorat de cealaltă parte partida anti e important cum se va comporta și ea luând în considerare Partidul Comuniștilor aflat în opoziție parlamentară alte partide mai minuscule care de asemenea pledează pentru cursul anti-european sau împotriva cursului european al Republicii Moldova și lupte și ele la rândule pentru un anumit segment de electorat probabil că partida mai consolidată Va avea mai multe șanse să revină la guvernare după alegerile din 30 noiembrie Da, eu sunt aici de acord cu nevoastră Trebuie să înțelegem că pe flancul drept avem pe meu. Dacă, spre exemplu, cei anti-europeni vor lupta consolidat împotriva ăstora Care sunt pro-europeni și ăștia se vor mai cotonogi pe deasupra între ei E clar că șansele scad simțitor Pe de o parte avem pile de meu, pe de altă parte avem pe meu. Pe, pe, pe stânga, pe CRME, pe, pe, pe, pe dreapta, pe LDME. În parte de centru, centru-stânga, dar mai spre centru, între aceste două partide este Partidul Democrat, care deși este un partid de stânga, de fapt el face excepția din partidele de stânga în Republica Moldova, pentru că este unicul partid pro-european. Restul partidelor de stânga în Republica Moldova de regulă sunt anti-europieni sau cel puțin nu sunt pro europeni dar o sernă, ele sunt anti europeni Convinse și pro-ruse tot Chiar foarte zgomotoase Pe partea a electoratului mai avem Socialiștii care încearcă să-și facă față, Să-și facă loc Este discutabil pe cât ei vor reuși, deocamdată vedem că nu, nu Le reușesc Tot aici avem acest element surpriză, Renato Usatăi care Cum a crescut și este de fapt, în creștere în sondajă, tot așa poate și descrește. Da, Iar... ăștia doi ar putea să fure unul de la altul în rezultat spre beneficiul să spunem, partide pro-europene, să nu treacă nimeni. Da, dar nu este exclus că aceste doi să știind de unii, vine inspirația... Să-i consolideze Moscova. Să-i consolideze Moscova. Este evident că scenariul pe care pe Ceremia o să iei tot aceste partiduțe sub aripa sa, pentru a concentra cât mai mult electoratul de stânga și nu pierde voturile, a, a ieșuat. Probabil rebeliune în Mart Caciuc, pe undeva se înscrea în, anume în această tactică. Iar pe partea dreaptă mi-aveam Partidul, Partidul Liberal. Partidul Liberal știm foarte bine că este acum în opoziție, știm foarte bine specificul acestui partid și adică vom avea tandemul PLD-MPL pe de o parte, și vom avea tandemul PDM, vom avea PCRM și foarte mult va depinde ce va face aici PdM. uitându ne la actuala logică, cum au decurs lucrurile, experiența ultimilor vreo 5 ani, Partidul Democrat va merge sau va continua coaliția pro-europeană. Însă, vorbind de cotonogeală, este foarte important ca aceste partide să nu se cotonogească între ele. Pentru Iar dacă ele se vor cotonogi între ele, acest lucru înseamnă că fie electoratul acestor partide se vor duce la niște partide de dreaptă mai mici, care nu vor trece, sau se vor druge, duce spre comuniști, sau de ce nu spre acest element surpriză Renata Usatăi. Și atunci, desigur, cu un puternic și cu, mai știu, Renata Usatăi sau... Adică avem nevoie, ce este foarte important, este important ca PLDM, PDM și PLL să aibă suficiente voturi ca să formeze coaliție de, de guvernare, adică să aibă cel puțin 51% de toate aceste partide împreună. Dacă acest lucru le va reuși, atunci este foarte mare probabilitatea repetării actualei coaliții de guvernare sau, hai să spunem, reeditarea coaliției pro europene dacă aceste trei da. partide nu vor depăși împreună acest 50% atunci e sigur că uh, lucrurile sau ecuația lucrurilor se schimbă foarte mult. Iar pentru a avea acest, uh, acest 51% este nevoie aceste trei partide să nu se cotonegească între ele în perioada electorală, să nu se atace dur, dur să fie o competiție Desigur, în anumite situații, poate în anumite locuri, în anumite perioade ale campaniei, anumite lucruri mai pot ieși de sub controlă, însă ele, cum noi am mai zis cu dumneavoastră, să fie cazuri izolate, să nu se facă din aceasta un sistem sau o regulă a jocului, că eu să mă, vreau să mă întăresc bătând oponentul meu din tabra pro-europeană. Este naiv să crezi că tu poți rupe de la celălalt pe 5% sau pele pe ledime cu scopul de a rupe 5% ca el automat aceste sau automat aceste 5% să treacă la mine. Nu, aceste 5% dacă ceva vor trece din el la tine va fi acolo jumătate de procent sau un procent. Restul se vor duce fie de partidii de stânga, fie de partidii care n-au șansă, fie fel de fel de elemente surprize. Sau o nu va deveni nato. indecisă și nu va mai merge în general, Sau lumea mai... nu va mai merge la alegeri. PLR, ce spuneți de PLR? Să fi pierdut trenul pentru aceste alegeri parlamentare? Nu s-au mai decis în cele din urmă asupra liderului. Dacă s-a vehiculat numele lui stor o vreme, în cele din urmă am mai, văzut, am mai auzit declarații că sunt, există personalități și în actualul Partid Liberal Reformator. Dar vorbeam totuși de o locomotivă. Haideți să spunem pe șleau, PLR-ul, ar putea rupe mai mult de la PLDM de decât de la pele? Mi se pare logic că cei care au rămas la pele și au fost convinși de Mihai Ghimpu că ceilalți sunt rădători, nu mai votează PLR-ul, e clar, nu? Cred că da, cu toate că ar putea să meargă și pe segmentul PL-ului. Bine, eu n-aș fi sigur că rup numai de la mine, sigur că ei pot rupe și de la pele, însă, din păcate, pentru acest partid, care este unul destul de, de simpatic în ceea ce aici privește practicile politice interne. Ei, cum ați spus dumneavoastră, au pierdut acest tren, au pierdut timpul, prea mult au umizat pe factorul Sturza, care, nu aici cu dumneavoastră am vorbit nu o singură dată, mi se pare o pistă falsă. Domnul Sturza are meritele sale, domnul Sturza este o persoană remarcabilă în societatea moldovenească, însă este mai degrabă o persoană ce ține sau care este cunoscută elitii. Dacă se, să ne ducem la masele largi, nu cred că dumnealui, sau popularitatea lui este așa de mare cum, cum, pe cum s-ar credea dacă ne uităm la prezența lui în spațiul mediatic. Spațiul exact. mediatic. Mai ales pentru masele largi, de ce să, să, să nu spunem, lui nu are cea mai bună reputație bine, lumea, desigur aici a fost manipulată, însă știm foarte bine că a, în perioada guvernului Sturz a fost cea mai dificilă perioadă pentru Republica Moldova în cei 20 de ani de sau peste 20 de ani de independență cu salarii în caloș, cu barter, dar totodată desigur populația nu știe că anume acele măsuri interprinsă de domnul Sturza a permis Republicii Moldova să iasă cel mai repede sau să iasă destul de repede din acea recensiune și cel mai repede din spațiul CSI. Dar oricum s-a mers pe această pistă Sturza, care în start a fost una greșită cred că PLR ori trebuia din start să găsească o locomotivă din persoanele existente, că Ion Hadâr, că, că Ana Guțu, că poate altcine, sau să identifice o persoană tânără Probabil au greșit din start atunci când au zis că vor căuta o locomotivă. Trebuia să se identifice în interiorul formației din start aceasta locomotivă. În interiorul. Probabil că au fost anumite discuții cu, cu domnul Sturza. Probabil s-a amenzat foarte mult pe experiență, pe plus valoarea domnului Sturza, de ce nu și pe capacitatea lui financiară, de, uh -huh. dacă ar fi venit în, în acest partid. Însă mai degrabă trebuia să găsească o persoană din interiorul partidului, de ce nu una la tânără, gen Dorin Chirtoacă, și timp de un an și jumătate până la alegeri, să zicem așa, să crească această persoană. Să găsească o persoană simpatică sau agreabilă, cu, cu, cu, cu anumite perspectivă clare, politice clare, și această persoană să fie scosă scos în, în centru atenției, iar acea echipă Format încât el apelie și cunoscută opinii publicii, domnul Hădăr, că doamna Guțu și alți membri remarcanți acestui partid să, să susțină această persoană. Eu cred că atunci ar fi avut mai multe șanse. Desigur, nu, nu, nu i-ar fi garantat automat succesul electoral, dar ar fi avut mai mult șansă, mai că Pelerie are acest merit de a fi, de a, de a fi păstrat traseul european că dacă n-ar fost atunci pelerie și nu ar fi votat uh, coaliția pro-europeană era probabilitatea alegerilor parlamentare anticipate foarte mare iar dacă acele alegeri parlamentare aveau loc în vara 2013 revenirea comuniștilor la putere ar fi fost tot una foarte și foarte probabil. Așa, actuala guvernare a avut nevoie de liniște, această liniște i-a primit-o, a primit-o, a avut-o, s-a consolidat forțele, iar ulterior, acele succese remarcabile europene a dus la întărirea pozițiilor acestor trei formațiuni pro-europene, care în 2010 au format coaliția de guvernare. Să fie plauzibilă acum pentru... PLR și PLDM să fuzioneze înainte de alegeri sau să meargă într-un fel împreună în campanie? Bine, în anumite condiții. Cu câteva persoane, poate pe lista liberal democraților, Nu știu dacă îi l ar conveni. Zic și eu, poate le-ar conveni ambelor părți. Eu cred un... că ar conveni ambelor părți și ar fi o soluție ca să nu se piardă acolo un procent, două. Că Bine, mult se spune de PLR. Dacă PLR, totuși, participă de sine stătător în campanie, eu cred că acest, procent, acest partid, 2%, le poate acumula. Dar, pentru a nu pierde aceste 2% sau chiar un din, procent din, din electorat, ar fi posibil un mic scenariu pe care aceste partide să meargă împreună mai degrabă. Aș vedea acest scenariu ca anumit reprezentanța ai PLR-ului să participă pe lista electorată a PLDM-ului, astfel nedispersând acest, acest electorat sau făcându-l ca el să nu se transforme în așa numită resturile parlamentare. Însă este alta problemă ca PLR-ul să nu vin cu prea mari pretenții. Nu, Lereu, având acum, care să nu fie acceptată de liberal-democrat Să nu fie acceptată pe liberal-democrat Desigur la noi tot timpul marea discordie și a supărărilor A fost construirea, alcătuirea listei electorale Și atunci plr trebuie foarte bine să înțeleagă Că având acum șapte deputați Tu nu poți pretinde să, ai, să păstrezi toți acești șapte deputați de ca eventual, să aibă o persoană, două în primii zeci, în primii 20, pentru că astfel uh, pui anumite condiții pe de care ei, pur și simplu, nu, nu, nu le vor accepta. Sau poți să crea, dând prea mult liberal reformatorilor pe, pe list electoral, tu poți crea disiniție în, în, în propriul partid. De aceea, dacă, într-adevăr, vor avea negocieri, că fiecare din, din părți trebuie să-și calculeze foarte bine forțile și totodată să uită real la lucru dar nu să se, se, se pretindă cei ce au acum care deja putem spune că iese depășire de situație două cuvinte și despre anunțul făcut de liderul liberalilor Mihai Ghimpu care a spus că rămâne în fruntea formațiunii pentru că nu o poate oferi lui Dorin Chertuac în condițiile în care această funcție ar fi una prea complicată e o problemă pentru partidul liberal în campanie electorală că Dorin că nu va prelua și partidului? Interesantă întrebare. De fapt... La Bine, unde... să spunem că îi face într-un fel un serviciu uh, uh, lui Dorin Chiertoacă, liderul Partidului Liberal, pentru că indirect uh, îl... Uh, apreciază nu tocmai capabil să facă față anumitor lucruri la șefia partidului, dacă tu zice că e com prea complicată pentru exact, el, adică o primărie ar putea ține, dar un partid nu. Și aici este șansa ratată a că ului când am vorbit, pentru că cei care au plecat de la Liberale au invocat faptul că anume... Doar închertoa, că se vină, se vină iar, în funcție sau de alt, președinte. Se altceva am vrut să zic, că Mihai Ghimpu puține acest partid mm -hmm. într o anumită stagnare. Că Mihai Ghimpul este iese de situație și nu permite acestui partid, nu permite în special Dorin Chirtoac, să, să crească. Foarte mult lumea a vorbit că, de fapt, Mihai Ghimpul ar trebui să-i de, să dea drumul înainte lui lui Dorin Chirtoacă. Și de fapt, campaniile Kirtock... pentru alegerile parlamentare s a și întâmplat așa, a stat primul în listă. Dar eu cred că și acum așa va fi. Da, Dorin, Dorin Kirtock, cel mai probabil. Dorin Chirtoacă va sta primul în listă. E, sau e, Mihai gimp, în așa mod vrea să dea un semnal că de fapt noi la negocieri vom încerca la negocieri post electorale dacă aceste trei partide vor trece în Parlami... să ne înțelegem asupra candidaturii viitorului primar general, pentru că va mai urma un an și cea, nu? nu, cred că el vizează chiar altă funcție, cred că vizează funcția de prim-ministru, mm. pentru că dacă ne aducem aminte în 2009 funcția de prim-ministru trebuie să fie sau, cum s-a discutat, revinea Partidul Liberal iar Partidul Liberal Democrat trebuia să revină funcția de speaker ca ulterior, până la urmă, să aibă loc această rocadă, pe PL... ele de Iar mi, -a, mi -a ales după alegerile în 2010, sau chiar în preajma alegerilor în 2010, Mihai Gimpu nu o singură dată s-a arătat nemulțumit de acest lucru și tot, tot insista asupra faptului că uh, noi am greșit atunci, că trebuia de fapt să lăsăm funcția de prim-ministru Partidul Liberal iar Partidul Liberal Democrat trebuie să limiteze la funcția de speaker. El era pe gelos pe faptul că pe la la alegele din 2010 a acumulat scorul electoral care l-a acumulat. El, de fapt, punândul l pe seama că Partidul Liberal Democrat a folosit resursa administrativă și a cules laurii guvernării de la toate partidele din primul, prima alianță pentru, pentru European. integrare europeană. Iar cunoscând reticențele subiectivele domnului Chimpu față de PLD -mie sau față de același Vlad Felat nu este exclus că Mihai Gimpu de pe acum în așa mod vrea să înțentească sau Partidul Liberal funcție de prim-ministru dacă se ajunge la anumite scenarii post-electorale între aceste trei partide pentru a reedita o nouă coaliție de guvernare pro-europeană în Republica Moldova. Trecem și la Partidul Liberal Democrat care și-a lansat campania electorală printr-o acțiune în Piața Mare Adunării Naționale duminică. Mai multe zeci de mii de oameni, de fapt, cifre s-au vehiculat diferite în funcție de cine le enunța. Ceea ce am văzut în Piața Mare Adunării Naționale se reprezinte și într-o oarecare măsură și doza de susținere pentru această formațiune aflată azi la guvernare într-o în cea mai numeroasă formulă, de altfel. Da. Și toată lumea trebuie să înțeleagă, inclusiv oponenții politici a epilodemieului sau partenerii, că acum avem nevoie de un epilodemie. Avem nevoie de un epilodemie puternic cu toate păcatele acestui partid sau liderilor din, sau membrilor acestui partid. Însă trebuie să înțelegem cu o guvernare pro-europeană în Republica Molo la moment poate fi continuată doar cu un peledemie puternic. Pentru că ce nu s-ar spune, peledemie este partidul care din 2009 până acum a pavat acest traseu european, nu de, mult, nu de multe ori fără probleme, însă ne-a dus unde ne-a Noi pentru actualul ciclu electoral am avut un scop politic major. Apropiere sau asociere de Uniunea Europeană. S-a reușit. Că toate că foarte multă lume era reticentă Față de realizarea acestui lucru, multul lume era sceptică în ceea ce își privește liberalizarea regimului de viză, piața economică a liberului schimb. S-a reușit acest lucru. Mai departe, noi avem nevoie de, de continuitate. S-a încheiat un ciclu politic, întrăm într-un nou ciclu, ciclu politic și trebuie să, să avem clare etapele. Dacă ne uităm la experien... etapele de integrare europeană sau etapele parcursului european, dacă ne uităm la experiența statelor din Europa Centrală și de Sud-Est, avem. Bine, ele au avut inițial faza NATO sau etapa NATO, ceea ce la noi nu iese din mai multe motive. Dar dacă ne refer... referim la integrare în Uniunea Europeană, avem stat asociat, avem țară candidată, avem integrare. Asocierea, la asociere noi am ajuns avem nevoie de a obține acest statut de țară candidat, iar pentru aceasta trebuie să aprofundăm reformele, ca ulterior, dacă avem țara în candidat deja să facem tot posibil ca să ne pregătim pentru a adera, sau să fim gata de a adera. Și Partidul Liberal Democrat, dacă ne uităm la evenimentele de duminică, dar nu numai la evenimentele de duminică, a început să fixeze anumite repiri cronologice. Ne-a spus că în ciclul, următorul ciclu politic, în 2016, să obținem acest statut de țară candidat, iar în 2020, deja să fim gata pentru aderare. Este un scenariu optimist, chiar supraoptimist. Dar hai să ne aducem aminte când actualul prim-ministru, Iurelean, Leancă, ministrul externe, în a doua guvernă filată Prometea că noi prin 2012 Vom avea regim liberat de vize Nu, nu s-a reușit Foarte mult lumea S-a luat în deridere de Foarte mult lumea a făcut Haz De, de acest caz Ca ulterior să, În 2014 La diferență de 2 Un an jumate Noi să obținem Ceea ce atunci a promis uh, Iurileancă. Haideți să, să, dacă vorbim despre aceste repere cronologice, să obținem statutul de candidat uh, nu în 2016, și în 2014, iar să aderăm nu în 2020, în 2022. Cred că nimeni dintre noi nu ar fi împotriva ca peste 8 ani sau maxim peste 10 ani noi să fim parte al, al uh, Uniunii Europene. De aceea trebuie să venim cu uh, anumite soluții concrete. Iar Partidul Liberal Democrat, lansând puțin mai înainte acest plan 2020 vine cu anumite puncte clare. Nu? La noi, de fapt, noi de foarte multe ori am fost învinuiți că integrarea europeană pur și simplu este o retorică frumoasă și nu este clară finalitatea și pur și simplu integrarea europeană este ceva pentru a turmenta lumea. Dar vedem că aici deja se vin conumiți termeni concreți, conoumiți planuri concrete Iar principalii parteneri de alianță, principalii parteneri pro e ai PLDM ului atât liberale cât și democrație, cred că tot ar trebui să vină cu astfel de planuri similare. Sau, dacă noi nu am avut un acord de la Snagou cum a fost în România, de ce nu să avem un pact între partidele pro-europene din Republica Moldova? care să spună clar noi mergem spre Uniunea Europeană. Ne apropiem de ora 10. Vă mulțumesc pentru participare. Am zis ce? să schimbăm două vorbe și despre situația concretă din Ucraina, dar o vom face în edițiile viitoare, urmărind, bineînțeles, evenimentele. Dragi prieteni, reamintesc că am stat de vorbă în această dimineață cu analistul politic Ion Tăbărță, expert la Centrul de Analiză și consultanță politică, Politicon. Urmează știrile orei 10, vom reveni în actualitate după, rămâneți aproape, conectați la frecvențele postului de radio Vocea Basarabiei. Puncte de reflex. reflex.